Ніби вмерла Топкапи повнилися настороженістю Очікуванням, пересудами, підозрами Може впаде все могутня султанша Або хоч захитається Мовляв султан розгнівався на свою жону Всі підземелля Дікуле забиті зловмисниками Яких султанша прикликала З своїх загадкових степів з-за моря Провела, сприяла, намовляла, помагала Мало не сама палила з ними Стамбул і тепер буде розплата і відплата. І не минути кари, і самі роксолані. Чорні чутки вирували довкола роксолани. Лизоблюди, дармоїди, лакизи і ошуканці купалися в тих чутках, як у райських ріках задоволення. Сама тільки султанша нічого того не чула і не знала, забула і про султана, і про підступну челядь, і про своє. Про біль свій душевний, про свою недолю, про свій народ Не бачила тих козаків, що мучилися десь у підземеллях і дікуле Не уявляла їх живими, не чула їхніх голосів Навіть пісня отого дивного байди не розлунювалася в ній Бо слух її наповнений був піснями власними Болісними згадування про свої початки недосяжні тепер ні для пам'яті, ні навіть для розбуки Ой, летить ворон з чужих сторон та ножки підібгавши, ой тяжко ж мені, та на чужбині родиноньки не мавши. Ті перші п'ятнадцять літ її життя на волі в рідній землі розросталися в ній, мов казкова папороть, дедалі буйніше. Мабуть, мала бути на них і ота чарівна квітка, якої ніхто ніколи не бачив, але віра в яку тримала людину на землі. О, квіти папороті, народи мій! Думала про свій народ, Тисячі літ жив він на плодючій прекрасній землі, розметаний по широких степах, між велетенськими ріками і лісами, розірваний між нападниками, загарбниками, володарями. Без міри, без пуття, без віри, але єдиний, дуже і добрий до всього живого, ростучого і текучого, до сонця, зірок, вітрів і роси. Скільки було заздрісних, охочих, ворожих, які хотіли зіпхнути цей народ з його землі, погнобити, зігнати, знищити. Здавався він усім чужинцям таким добрим, лагідним і безпомічним, що сам упаде в руки, як перестиглий плід. А він стояв непохитно, вперто, тисячолітньо, вороги ж гинули безслідно, аки обри, і над їхніми могилами лунали не прокляття, бо народ її не вмів ненавидіти, і не молитви. Бо вірили там не в богів, а в жито пшеницю, в меди, в чолу. Линула до самого неба пісня. «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?» Довколишні забіяки лічили свої перемоги, а її народ міг лічити хіба що кривди, завдані йому то тим, то тим. Але не скаржився, терпляче переносив гори і біду, ще й посміювався. «Чорт не вхопить, свиня не з'їсть». Майже двадцять літ ниділа Роксолана в Стамбульському гаремі. Не гаяла часу марно, перегорнула цілі гори жовклих рукописів у стамбульських книгозбірнях, читала поеми, хроніки, описи, сурнаме, похваляння і вихваляння. І скрізь тільки звитяжні походи, дзвін мечів, посвець стріл, Стогін конаючих, кров озерами, Страхітливі круки над тілами повержених, Черепи, як каміння, Мурашва, черва, гаддя. Сурнеме були, мов би, Продовженням війни. Тут теж убивано простий люд, Але не мечами і гарматами, А недоступною для убогих пишнотою, Незносною рочистістю, галасом, Топотнявою, топтанням, тіснявою. Розгнуздані в убивствах І загарбані, водночас Незрушно трималися установлень, винесених ще їхніми предками, може, із далекого Турана, записаних Огузькими ханами. Отець Огуз ханів проголосив і визначив тюре, путі і настановлення його синам. Він сказав, зважаючи на те, що ханом згодом стане Кай'ї, хай проголошений він буде Бейлербеєм правого крила». Але згідно з тюре, «бейлер-бей» повинен бути також у лівого крила, хай буде ним баїндір. Тюре-частування теж повинно мати такий порядок, обрати мій. Спершу має сидіти Каї, тоді Байяї, тоді Алкаєвлі і Караєвлі, після них хай сідає Язир, за ним Дюкер, а вже тоді ясна річ Тудерга, Япорлу, Явшар, Кизик, Бекделі – і найостанніший на правім крилі – каргін.